Згасла, сон, очі склепляє. Раптом десь почулось, немов далеке собаче гавкання. Запорожець розплющив очі, гавкання повторилося спочатку ніби з одного боку, потім з другого. Запорожець звівся на лікті, дослухається, нічого не чути. Він тихо став спочатку на коліна, озирнувся навколо, нічого не видно. Знову вітром донесло, звідкілясь собаче гавкання. Запорожець став на ноги, голий неозорий степ та де не де могили. Через одну з могил майнула темна цятка то сагігак. Недарма, це їх налякав хтось. На березі, де відпочивали втікачі, росла верба. Запорожець, чіпляючись за гілки, виліз на самий верх дерева і поглянув кругом на степ. Те, що він побачив, змусило розширитися його маленькі зіниці. Він швидко зліз дерево і почав розштовхувати товаришів, що солодко спали. Хлопці, вставайте мерщі, за нами погоня. Що, що, дядьку, пан? Загайло, вставайте, стонадцять вам чортів, за нами погоня. Го, гони? Ой лишечко, а що нам робити? На коней, на коней, зараз, дядечку. Е, пізно на коней, треба у воду. «Як у воду, дядьку, Ото біда! У воду топитись, тонадцять кіп чортів! Ой, матінко, не може ще втечено!» Собачий гавків чути було тепер зовсім виразно. Молоді втікачі поняті жахом дивилися один на одного з нетямленими очима. Вони пізнали здаля голоси гончаків князя Острозького. Від них не текти. Запорожець тим часом кинувся до свого торішнього очерету, що стрічав біля води поміж зелені молодого, дістав ножа, зрізав чотири найгрубіші очеретини, обрізав похапцем, продув їх так, що повітря проходило вільно, і повернувся до товаришів, які розгублено тупцяли на одному місці. Ось візьміть по очеретині. Нащо, «Ну, дядьку? Тонадцять чортів слухайте, візьміть по очеретині в рота та й сховайтесь у воду, крім між осокою або між очеретом. Так з головою і ховайтесь, щоб голови не видно було з берега. Хоч і день просидіти можна під водою, ми так від татарви ховаємося. Молоді втікачі жадібно вхопили по очеретині і тремтячими руками почали сунути їх у рот і дути. Потопаючи, хапалися за соломенки». Та глядіть, щоб один кінець очерети не був у роті, а другий над водою, а не у воді, а то вода в рот полється, тоді стонадцять кіп усе пропало. Погоня наближалась, чути було голоси людей, кінський тупіт і веселе гавкання собак. Заіржали коні втікачів, пізнали, що свої близько, їм відповідали іржанням звідти. Запорожець щось згадав. Він кинувся до терного куща, відломив кілька густих колючок, метнувся до спутаних коней, швидко розпутав їх, одв'язав від аркана і, встромивши підпітник кожному по кілька колючих голок, вдарив нагайкою коні, почувши гострий біль від тернових колючок, як скажені, помчалися в степ. Погоня була близько, лізь у воду стонадцять кіп. Втікачі кинулися до води, тримаючи в роті очеретинки і хрестячись очерет, Брідіть вочеред!» – наказав запорожець, тягнучи за собою у воду все своє майно. Втікачі занурились у воду. Видно було, як на поверхні збореної річки рухалися і тремтіли очеретинки, вискакували з води бульбашки. Потім усе заспокоїлось. Тільки знаючи, де кожен з утікачів занурився у воду, можна було після довгого спостереження помітити – як поміж зеленим очеретом тремтіли і ніби рухались сухі очеретинки, що стирчали з води. Останній ввійшов у воду запорожець, озирнувся навколо, чхнув, згадав стонадцять тів чортів і зник під водою. А, вяра, рибу гірки їли, ось і сліди. Погоня підскакала до самої води. Собаки, обнюхуючи землю і риб'ячу луску з кістками, гавкали, аж скавучали. Вони відчували, що здобич тут, але не бачили її. «Піль, піль, шукай, ментор, шукай!» – нацьковували собак. «Вони тут! Лови їх всю крев, лови огар!» Собаки кинулися в очерету, кущі лізли в воду, гавкали на вербу. Ментор, чуючи здобич і вгадуючи навіть, де вона, крутився по воді, захлинався і пирхав. Але він не вмів пірнати. Деякі собаки перепливли через річку, обнюхували протилежний берег, але відчувши, що сліди там зникли, поверталися назад. Вони тут!